9-cu məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun mutladbən üstə oxunan məzmuru Bütün ürəyimlə Rəbbə şükr edəcəyəm Bütün xarqələrini deyəcəyəm Sənə görə fərəhimdən sevinib cuşa gələcəyəm Ey haqda Allah İsmini tərənnüm edəcəyəm Düşmənlərim geri dönəndə Sənin önündə səndələyərək yıxılıb məhv olurlar. Çünki sən haqqımı və mübarizəmi gördün, Taxtında oturub ədalətlə hökm etdin. Sən millətləri məzəmmət, Pisləri yox etdin, Adlarını əbədilik sildin. Düşmənin sonu çatdı, O əbədi viran oldu. Şəhərlərini təməlindən qopartdın, Bir nişanə qalmadı Rəbbi isə Əbədi olaraq Hökümranlıq edir O, taxtını hökm üçün qurub Dünyaya Ədalətlə hökm edir Ümmətlərə insafla Hakimliyidir Rəb məzlumların Pənahgahıdır Sıxıntı anlarında Müdafiə qalasıdır İsmini tanıyanlar Sənə güvənir Çünki Ya Rəbb, səni axtaranları tərk etməzsən. Siyonun sakini olan Rəbbi tərənnüm edin. Xalqlar arasında onun işlərini bəyan edin. O, tökülən qanın qisasını alır, yadda saxlayır. Məzlumların təryadını unutmur. Ya Rəbb, rəhmlə. Ey ölüm qapılarından məni qurtaran, Mənə nifrət edənlərin üzündən çəkdiyim dərdə bax. Siyon qızının darvazalarında, Qoy sənə edilən həmdlərimdən danışım, Səndə xilas taparaq şadlanım. Millətlər qazdıqları qoyuya özləri düşüb, Qurduqları təliyə öz ayaqları ilişib, Rəbb özünü göstərib, hökmünü yeritdi. Pislər öz əməlləri ilə tora düşdü. Pis adamlar, ölülər diyarına düşəcək. Allahı unudan bütün millətlər də ora gedəcək. Çünki fəqir adam, həmşəlik unudulmaz. Məzlumun ümidi əbədi olaraq boşa çıxmaz. Ya Rəbb, qalx. Koi insan qalib gəlməsin. Sənin hüzurunda millətlər məhkum edilsin. Yara. Koi millətlər səndən qorxsunlar. Qoy onlar bilsinlər ki, yalnız insandılar.